а також познайомитись із чудесами кухонної техніки. Обов'язки дішвошара полягали у тому, щоб приготувати посуд для закладки у посудомийну машину. Поле діяльності – раковина із нежавірки, з величезною дірою посередині, кран з водою, що звисає на шлангу, лівою рукою береш тарілку із залишками їжі, правою спрямовуєш струмінь гарячої води і змиваєш усе в раковину. Тарілку кладеш в ящик, який, наповнившись, сам їде у посудомийну машину, звідки після миття його виймає напарник. Поляк наймені арик і складає все чистий посуд в інший ящик, подібний на стіл на коліщатках. Ото й уся процедура. Ні, не вся. Коли залишки в їжі у тій величезній дірці не багато, треба натиснути на кнопку, якісь коліщатка і зубчики починають обертатись, скоротитись, і всі оці залишки, перемоловшись, втягуються кудись. Можна починати спочатку. Дмитрові пригадалися відра із залишками їжі в студентській їдальні, які збирала додому тітка-посудомийка, щоб годувати свиней. Студенти жартували, мабуть, тя, ця тітка у змові з куховаркою. Щоб залишалось більше поживи свиням, просить кухаря готувати несмачно, щоб навіть голодні студенти не змітали старілок усієї перловки чи пчинки. Дмитра гризла цікавість. «Куди ж діваючі де перемелине якимось американським свиням? Чи ведмедів грізлі підгодовують?» «Не може бути, щоб просто викидали, щоб стільки харчів марнувалося всує. Не по-американському воно, і навіть уже не по-українському». Єдине, що було трішки не в тему, це те, що Дмитро просипав сніданок зранку. «З обідом все нормально». Інколи виходило навіть по обіді трохи відпочити перед роботою. Зате після вечері до 12-ої часом і до першої ночі, залежно від кількості туристів, поки перемиє весь посуд, встигав зголодніти. От тоді виручали мамині супчики. І ще пончики, які залишала йому одна із кухарів. Повновидна жінка, дуже схожа на українку не тільки зовні, а й душею. Не могла дивитись на чужу голодну дитину. Дні і ночі змінювались швидко. Минуло два тижні. Настала п'ятниця. Видали платню за перший відпрацьований тиждень. Дмитро підрахував подумки, скільки мало вийти, якщо відняти 18 доларів за проживання і 3,50 за кожне відвідування їдальні. Але вийшло іще менше – всього 150 доларів. Він швиденько підрахував – чотири тижні по 150 – 600. Три місяці по 600? Навіть не дві тисячі – а мінус дорога назад, а мінус якісь необхідні витрати. Вони з мамою навіть не повернуть того, що вклали у цю подорож. Що робити? Як заробити більше? Дмитро звернувся до Кевіна. Чи можу я взяти овертайм, працювати довше? На жаль, ні, Демі, наші закони не дозволяють, ти неповнолітній. Та й персоналу у нас досить. Сюди кожен приїхав заробити. Та й ці питання не в моїй компетенції. Дмитро знову зателефонував Фаусто. Все нормально. Кидай їхній посуд до приїзди. Дмитро звернувся до Сьюзен. Дорогою вона видалася йому цілком доброзичливою, доступною для контакту. Проте тут... На території парку пробитись до неї в кабінет виявилось майже неможливим. Першого разу Дмитра просто не пустили. Він узявся підстерегати, коли вона вийде. Поговорити не вдалося. Лише через три дні трапилась нагода. «Вам мало платять?» Вона здивувалася дивним дивом. «Але ж у вашому контракті написано 7 доларів за годину, 280 за тиждень, мінус податки і витрати на проживання та харчування – «Ви ж підписували контракт. Могли підрахувати. Все точно, все відповідає законодавству. Чи можу я залишити цю роботу і поїхати звідси?» Сьюзен не просто здивувалась, вона образилась. «Вам у нас не подобається?» Вона говорила ще щось, та Дмитро при всьому своєму доброму знанні мови був непевен, що достеменно все зрозумів. «Коли американці розмовляють швидко, «Не завжди ловиш відтінки, для цього треба довше пожити, довше поспілкуватись». Проте він зрозумів, що може поїхати, його тут не тримають, більше того –